DC. Oj. Oj. Ja. Ja, yes. Eh, det är dags för sjätte avsnittet av Dagsnyheterna där vi på tom senaste nytt i DC ibland. Visst <laughs> vissa veckor hoppar vi tydligen över det. Andreas sätter jag i alla fall och som vanligt är ju du, Jönsson med din gamla gett. Ja, kanske. Ja, men visst, visst är det så. Mm. Eh det är ju ja men get jag köper dig mm. Alan Scott är ju en get i i Stål Stålbjörnen den här mashupen mellan eh Bambse och och och Stålmannen så är Alan Scott ah, en get ah, så att det jag det, det ändå känns ändå gött. Get. <laughs> är du Erf Ett Jönsson eller Erf To Jönsson? Jag pratar med idag. <laughs> du pratar med Erf Tre Jönsson och <laughs> Ja. <laughs> hur hur är Turf 3 just för ett tvärt omdöme så. Ja, en sak säger jag, kan jag hålla käften i alla fall, det är ett som är säkert. Ja. <laughs> ah. Så det är inte honom vi har och göra med idag. Men du, vilket, ah, det vilket vilket långt intro det blev idag var härligt. Ja. Ja men vi vi missar ju dagsnyheterna förra gången mm. så vi får väl kompensera med lite så här längre längre intro. Nu är vi på banan igen i alla fall. Ja, har, har du läst något DC? Ja, men det, alltså jag har faktiskt läst en hel del DC. Eh uh, jag jag tänker jag tänkte droppa droppa några beats här till dig så får du se vad du vad du säger om detta. Jag jag började med att ta mig an uh, Dark Knights Metal. Oj. Ja. Jag är fucked. Ja, men jag har haft lite blodad tand där sen äh, vårt Death Metal avsnitt. Jag har fortsatt att läsa någonting mer utav Death Metal Sagan en en en del, men jag tänkte jag men jag vill gå tillbaka till kärnan. Jag jag är svag för äh, Greg Kapoios äh, tekning style också. Eh, äh, mm. märker jag mer och mer. Kan inte säga att jag superduper älskar <laughs> det <Dark> Night Metal. Eh, <laughs> äh, där är där är kul grejer i den eh äh, och mm. där är en del bra karaktäriseringar och så vidare men äh, den har ju fortfarande det problemet som jag upplevde med Justice League och som jag bara skrev i i, äh, i det formatet liksom att där är ju ingenting som någonsin landar där där är Nej. ju inga inga långa karaktärsbeats där är inga och grejen är att det måste det inte vara alltså vi vi äh, är nog vi, kanske jag i synnerhet lite bortskämda av det här väldigt cinematiska stilen som äh, James Robinson Geoff Johns äh, Gail Simone och många har liksom Mark Wade. Och den har ju inte Scott Snyder tvärtom så är ju han ju mycket med Silver Age i sitt berättande. För det var det, det det tog mig ett väldigt tag att räkna ut vad det var som gjorde att det kändes speciellt och det är det det känns det känns Silver Age sättet han berättar på. Vad kul intressant eh, analys. Det har jag inte alls tänkt på. Men eh, ja. Nej men det, som du säger det är ju det är det är ju inte den stilen som vi kanske är vana vid från våra ja mer favoritförfattare om vi ska säga så men eh det det noter växte på mig i alla fall. Eh jag hatade jag läste Mett Darknet Mettad första gången när det kom ut och eh, tyckte inte alls om det då egentligen för jag kom mig på Def Mettad som jag då läste om den som det funkade för mig. Eh, och så ja ja, men jag är fortfarande jag är fortfarande ombord tror jag ändå. Eh och och kommer nog en vacker dag igen Death Metal. Mm. Jag försökte gräva lite grann i, i liksom det här den här högen utav Titans och så vidare både till Metal och till till Death Metal och då kom jag ihåg att jag hade den här Hawkman found som den som den hette som var en Metal Titans. Jag läste om den. Och det är Johan Jeff Lemire som har skrivit den och Jeff Lemire tycker jag väldigt mycket om. Han är ju väl mer lik den författarstilen som du och jag är vana vid. Eh och jag tyckte fortfarande väldigt mycket om det det lösnumret. Eh det det knyter ju in i eh, en bit av handlingen i Dark Nights Metal och, och nu förstod jag lite grann vad det var. Och och det kändes också som att den här biten liksom hakt man fan. Det var liksom en utmärkt tie för att den behövdes inte till huvudhistorien, men det var lite göttigt att ha den vid sidan av eh uh, lite fan service och, och och lite så så fick man fick man det ifyllt. Och jag menar än en gång nu ska jag inte dissa Dark Knights Metal för där var ju massa göttiga grejer. Jag menar uh, jag tror det Cassandra Saunders alltså Hawkgirl var utskriven och kontinuiteten men hon hade ju en prevalent uh, roll i i den serien mm. och, och och det var Black Hawks och och Nightmaster och, och detektiv Chimpedök upp eh uh, Eh sport, ja, spoiler spoiler men Nightmaster <laughs> blir ju mördad nästan omgående. <laughs> ja, det var lite fokuserat. <laughs> den ser den där men ja. Eh nej men så och det är en gång alltså Scott Snyder i, i hans förord till den så berättar han att han bara satte sig ner och läste allting som hade hetat Crisis innan han började skriva upp Dark Knights methods. Han gick tillbaka i liksom DC:s arkiv och bara okej, okay, jag, jag ska ta reda på vad han Crisis är. Jag läser allt och vad det ut men som då vi mm. pratar om det i Death Metal avsnittet. Nej, det um, gjorde vi ju inte. Men det märks tydligt att det är därifrån han kommer och det är med I approve. Ja ja, det är man sa då. <laughs> ja. <laughs> ja, Obabathos. <och> så <laughs> gick det gick inte, det ut att ta Babathos på allvar som som skukt gick inte. Alltså han är ingen dålig skruka, jag gillade designen men i själva serien Dark Knights Metal så liksom är han han han är mest är liksom mm. han gör inte jättejättemycket eh och han dyker liksom inte upp heller utan han är där sen innan på något vis. Men det är ju, egentligen är det ju Batman Who Laughs som som är den ska man säga den viktiga skurken kanske i den här serien. Eh även om eh, om man liksom ska rangordna dem i någon slags demonguda status så så, så ska Babathos vara liksom den värsta. Men eh, ja. Ja jag jag hittade faktiskt äh, ett ett ett lösnummer specialnummer som hette nu ska vi säga uh, Dark Knights The Batman Who Laughs Year of the Villain special edition <laughs> nånting som som inte kostar nånting i DC-appen så jag jag läste den och det var hans origin. Eh uh, Ja ja. Eh Scratchman. Ja, o. Jag jag tänkte jag funderade på Lenderlappen men jag tror ändå mm. skrattmän är <gård> bättre. <gård> ja. <gård> ja, vad ähm. var det lätt? Ehm. Var det håll läst klart ändå eller? Ja, den var ju, den var ju väldigt lätt läst. Är man äter upp det så mycket liksom tid till att andas så är det ju liksom inte så mycket tid till att lägga ner den heller så att det blev liksom en en snabb läsning eh äh, av av det hela. Eh äh, och alltså som sagt jag ska inte dissar den helt och hållet för det var som sagt väldigt bra grejer i den eh men just den jag tror jag, för, jag tror att jag är för gammal och det är nog du också. Vi är, vi, är, vi är old men här bara, my day. Ja jag har en grej som som passar in till det där med att vara gammal. Men har du läst något mer innan jag går in på det? Eh, uh, om jag läser lite till, men jag tror faktiskt jag sparar det. Mm. Vi kan snacka om det vid något vid något annat tillfälle. Ja, färdigt. Ja, för jag tänkte på egentligen jag har inte brett som vi kom vara jag läst. Jag jag har läst mest mest lite Golden Age Stålmannen precis som vanligt egentligen. Jag, jag försöker ta mig igenom de 100 första numren av Action Comics. Ehm, um, men däremot så var jag på semester nu i helgen. Var på Öland på camping. Eh och här, det här det är relaterat till till till det sig på något sätt jag lågar. Ja ja ja som som din åsenbanden ja. äh, tangent. Ja, den här nu nästan ändå läsa men eh äh, så här har du varit på camping någon gång eller? Nej, många år sen sist. Mm. Grejen med camping är ju att äh, man bor i ett tält, man kan bo i stuga, man kan bo i husvagn och så och det är väldigt många andra människor runt omkringen så att äh, Eh det som hände oss första dagen där när jag var där med familjen på campingen var att eh ja, det hade var någon som spelade väldigt hög musik väldigt långt in på på, på natten då och då då, då stod det du du du du du det är liksom det stör ju verkligen alla för det, det det är väldigt tunna väggar i de här stugorna och tälten och allt vad det är eh och efter klockan 23 stod det i ordningsreglerna att det ska ah. man ju faktiskt var tyst. Alltså vi vi gick ju in och sa till de här ungdomarna som festade och spelade jättemycket musik då att ni får det faktiskt kan ni vara snälla och skruva ner musiken. Mhm. Ja, det gör vi såklart, vi så gör så de det. Så skulle göra om det med sen en halvtimme senare så var det liksom igång igen och så. Vad vi vad vi ganska ja men så vi sa vi till då i i typ vad campingens reception då så. Och sen nästa natt så började de ju igen då. Jag väcktes klockan 1 på natten då av av att eh, de igen spelade jättehög musik. Eh och jag vet jag låter som en jättegammal gubbe, men då då jag var så ifly eh, förbannad och jag jag tänkte på den här eh i serien vi läste vi har pratat om i förra avsnittet av dessa kasten där stålmannen alltså Man of Steel där stålmannen ljuger fram till en kvinna på stan som spelar hög musik och och, och sänker hennes eh, volym på det att säga att ja men det är faktiskt så att vi måste visa hänsyn till till din omgivning när vi bor så här många människor på samma yta annars ska det inte ha existera tillsammans O lite så starkt att säga fanarna har ju kött stormar och så här det här det här funkar inte. Vi de här stör ju oss allihopa gör. Jag... Så agerar jag väldigt mycket i eh på min initiala ilska och gick ut och skällde ut dem efter eh, not och verkligen ja, jag var jättearg. Jag var gåtan det kan inte gör så här. Vi sagt till det två gånger nu. <laughs> och eh, de så verkligen inte livräda ut. Jag hade känt mig mer som en sur gammalt gubbe <håll> än efter det men eh, ja, lite var jag var ju lite som storman samtidigt så att Ja. Absolut ja. och det är så framtida generationer kommer att se dig. <laughs> Exakt. Jag jag tänkte så här jag ska berätta något åt dig nu alltså men jag kan nästan också se mig framför mig att du är på något sätt den här personen som skulle kunna vara i den här stugan och inte alls förstår mig <laughs> i det här. <laughs> och ju alltså där där hade jag kan jag säga Eh det det kan jag säga för många många år sen så var jag i väg på en arbetsplats och och och då bodde jag i ett litet kollektiv. Mm. Och och då alla som bodde i det kollektivet utom jag de var lediga dagen efter vi hade sån här premiärfest. Alla var lediga dagen efter utom jag då. Och då mm. blev det ju väldigt tydligt att det här är ända det här är liksom det närmsta ett ställe där man kan ha efterfest. Så med för alla andra kollektiv då ska få, då är det många som ska jobba nästa dag, men i det här lilla kollektivet där bor bara Jönsson och han ska han är en enda, eller där bor liksom flera stycken men det är bara Jönsson som ska jobba nästa dag. Så det kommer mycket folk till mig och så på kvällen så hade du, du du efterfest. Hur skulle det se ut om vi gjorde det och ser, ja va. Jag är ju inte trist va jag är ju hip med ungdomen eh så så jag jag svarar det lunka men har ni en efterfest här grej det var ju minst att jag ska upp med liksom klart ni kan vara där He, ett, var ni inte där ett gäng och häng det är väl bara gött liksom Jag mm. går hem rätt så tidigt från festen för jag ska ju som sagt jobba nästa dag och så där någon gång vi är 11 så så hör jag och folk börjar komma och de de här liksom tre fyra av människorna som så hälsade på mig de de är ju inte tre fyra människor de är ju 20 25 människor som som har som har kommit in som Resten i mitt kollektiv då har bjudit in. Och de fästar hela natten. Och det var ju någon som hade med en gitarr. Och det är... Oh. Så någonstans där klockan... Ja, vad kan klockan vara till två på natten? Och sen när jag fortfarande ska jag sova så går jag ut och går på toaletten. Och då, då är det liksom alla som ser mig då och inser... Ah, nej. Vad har vi gjort? och skäms liksom skäms hela vägen men ändå av toaletten och jag får gå för i kön för jag gör liksom så och sen sås väldigt skamsna ögon liksom tittar på mig tills jag går tillbaka och lägger mig igen och sen sen sen dör liksom festen av. Det gör <laughs> jag. Ja. ja. Okay. Och jag trodde det var på grund av mig men det visst säkert grannen hade ringt polisen. Okej. <laughs> men jag det var ju en jättelång tangent som inte alls hade med superett att göra. Nej. Nej. Men men vi vem hade trott vi är gamla. Ja. Ja. Yes, the... <laughs> okej. Okay. Vi får väl se om det här klippet spårar inte i, i den slättvita dimensionen. Ja. Eh. <laughs> okej. Okay. Eh, mig ärs problem är nu längre här nu, men in, innan vi börjar, jag jag med själva nyheterna så har jag två idéer som jag skulle vilja lufta lite här. Är det okej okay för dig? Ja. De är ju verkligen certiningsrelaterade. Det är så som du vet, Jönsson, så stör det ju mig en del att läsa dagens DC-serie utan att veta vad som är gillt tittat någon tidiga serier och så alltså speciellt nu då efter uh, Rebirth och, och uh, Infinite Frontier. Eh, uh, och ja, det står ju i campingstugornas regler att man måste skriva in kontinuitet i början av varje nummer. <laughs> Men Okej. Det vet i alla fall. Förklaringen är ju så här i DC, allting gäller just nu. New 52 yellow e post crisis yellow etcetera etcetera men allt allt kan ju inte gälla det går ju bara inte. Så jag hoppades ju på en förklaring i Infinite Frontier, den kommer ju aldrig riktigt. Eh eh jag skulle bli liksom ha så här tydliga tidslinjeserier som introducerade de här karaktärerna som tar till exempel Green Lantern eller Green Arrow. Gör ser jag om vad han har gjort de senaste åren vad som gäller vad som räknas och så förklara det för oss och sen sen kan vi gå vidare liksom ett nummer noll typ ett sånt sånt skulle vi vilja ha men den bara fortsätter så här utan att eh uh, ja, det är ju crisis som slut men vi vad vad hände innan och vad hände före det det är liksom ingenting som eh uh, genom förklaring för dig. Vad säger du Jensson? Har du velat ta något sånt? Ja, alltså jag jag förstår dig eh uh, och det är väl också väldigt mycket en så här produkt av sa tidigt 2000-tal tror jag det var relativt inne att att, att liksom sätta den definitiva eh definitiva starten och det är väl egentligen inte bara då om man går tillbaka till 80-talet och sånt så var det ju Secret Files and Origins som gjorde lite samma sak. Eh och jag mm. kan ju också väldigt mycket uppskatta det. det. Det det gör det så mycket lättare att att lägga det i ett, liksom mentalt fack eh ja. på något vis. Så jag jag jag det, jag, jag, jag håller med dig om det. Ehm det ja. Man man vill ha någon startpunkt. Mm. Ehm, ja, jag kan samtidigt samtidigt kan jag uppskatta den den lite antologiaktiga liksom känslan när man ibland får. Ja, men här är ni står jag som bygger på det här och inte på det här, men ja, nej, jag nej. Ja, ja. Mm. Jag jag står nog fortfarande där du står eh och vill mm. ha vill ha den tydliga starten. Ja, det kan ju vara att jag ska benäma mig vid ett nytt sätt eh apperta serie på inom DC eh som liksom eh kanske vissa författare följer vissa kontinuiteter de själva vill berätta och, och så det är ju eh sånt förkommer ju inom andra serietidningsuniversum så varför inte här egentligen men när de har så mycket rik historia mm jag tycker det är synd. Ja men jag jag håller med men det var alltså den den perioden tidigt 2000-tal så det var Jeff Jones skrev väldigt mycket men han var ju inte ensam James Robinson det var heter han David Goyer skit samma de de skrev eh, väldigt mycket och de tog ju liksom av av det som de benämnde som sin kontinuitet eh och mm. hur vi än vill vända på det så tog de ju, det var ju axplock de tog de tog mycket tror jag från Roy Thomas exempelvis som också tog axplock eh så så ja ja, i alla fall jag eventuellt välkomna med detta, men det var väl att vi var inne i smeten då mm. på ett sätt som vi inte är nu. Kanske, men nu är det ju väl nu går det ju inte och nu är det ju ingenting som är tydligt för någon, inte ens om man är inne i smeten. Nej, det är sant det... Och, och och det är väl inte någon Det görs ju inte riktigt. Nej, men det, du där är det det är en jättebra poäng. De ser ju några anledning till att de var inne i smeten var ju för att de bjöd in läsare man alltså ja. vi det har du alldeles rätt i och det nej det håller jag med om det gör inte seriöst eh, nu. När fick jag hur jag undrar hur hur börjar en ny läsare egentligen i det här i dag och det och det känns ju den ständiga frågan som har pågått i 20 30 år men eh nu är det som att de har gett upp på eller alltså, nu nu nu nu är det så här, nej vi finns ingen instans vi kan börja vi får bara berätta serierna skit i allt eh, så får vi se. Ja, det kanske funkar i slutändan, men ja, jag önskar jag hade vilat ta ha nummer 0. Berätta för mig vad har ni klippt bort från kontexten, vad har ni kvar? Eh, vad är planen för de nästa 5 åren? Vad ska det bygga på liksom eller något sånt? Eh, för det här är gjort det enklare för mig som ändå har läst mycket det här och komma in i det. Eh, och kanske också då för de som inte har. Okej, okay, det var det var idé ett. Eh, inte så bombpryttande här. Men då kommer jag till min andra idé, den är inte den är inte lika är eh, ilsk eh <laughs> när man <laughs> när man läser så här kontinuerligt nu eh, nummer för nummer så här så kan man ibland glömma bort vad man har läst om eh i ett nummer som kanske bara kommer ut sen en serie som bara kommer ut någon gång i månaden eller varannan månad eh eller som är doomstay klock som kommer ut två gånger i halvår typ eh så vad gör man liksom köpt ett nytt nummer så eh, skulle man liksom tillbaks kunna ha en liten recap på första sidan av ett nummer som tar dit utvalda serier ut ur från det tidigare numret, sammanfatta handlingen lite, typ som en TV-serie. De är ju riktigt bra på det. De har ofta en liten recap i början som sammanfattar vad som har hänt. Eh och det uppskattar jag ganska ofta om jag till exempel ja, jag har inte sett ett avsnitt på några månader och har glömt vad som har hänt. Ser jag, ser jag några i rad så skippar jag ju bara den här recapen. Så det skulle vara för mig skulle det vara något väldigt jätteintressant. Vad vad säger du om den då? Ja men det var intressant. Eh jag har nog aldrig tänkt på det men det är nog för att jag inte läser så jättemycket lösnummer längre. Eh. Eller kanske ja alltså det är så här. Släpp... Är det var något du kommer ihåg från när du läste liksom att det kunde vara svårt att komma ihåg vad som hade hänt eller du hade alltid stenkoll. Där var där var en del författare nej men nej men så här alltså en del en del lösnummer JSA var ett bra på det så har vi sagt, har vi nämnt JSA den här gången också. Mm eh men att inleda varje nummer med att inte inte rutor som förklarar vad som hände men men rutor som eller lite textrutor som ungefär berättade var vi, vi befann oss eh liksom så här med varje nummer så det kunde vara liksom så här eh, jag heter eh, Atom Smasher och killen där borta är och när man sen mm. läser det i den samlade volymen så så undrar man en varför, varför varför tänker du det vi så i mm. honom i rutan innan liksom men det var det var det var mat nyttigt i i lösnummer då. Ja, men sen är det också i i bland kan jag liksom kanske kommit kommit några nummer in i serien och sen glömt bort lite att läsa och oh just det. Så får jag liksom läsa om från början, när jag inte egentligen inte hade behövt det om jag bara hade fått en liten sammanfattning. Eh uh, oft ofta i TV-serier så trycker ju recappen också på på specifika punkter som kanske intressant kan vara bra att komma ihåg inför inför just det numret man ska läsa så. Eh uh, ja, jag ser ingen anledning till att de inte skulle kunna tjänst som grejer även i i SC-tidningar och sen klippmar bort dem i en samlingsvolym liksom där de inte behövs. Ja, så hade de om bara haft alltså ha, hade jag läst hade jag läst Dark Knights Metal i eh lösnummer 3 då tror jag mm. min hjärna hade sprängts om jag hade väntat eh, om jag liksom hade missat en månad och hoppat in i eh, två månader. Det hade efter. fått läsa läs om det får nummer ett varje gång. Ja. Och ja nej, nej och det m mm. jag jag hade det hade det varit användbart minst sagt. Ja. Okej, okay, men skit samma. Gay essay nämnde du jag kommer in på en nyhet här då att eh, då så ny den nyhet det är en nyhet, en nyhet, men det det händer i närtid Star Girl Spring Break Special nummer 1 eh mm. äh, skriven av äh, Geoff Jones väntar vi oss i slutet av maj här för de som gillar då JCS och kanske ehm äh, just äh, Geoff Jones eh äh, som inte skriver så mycket annars ju för DC. Så det blir intressant att läsa. Jag har ju hoppats på lite så här spår på vad vi kan förvänta oss av GSA här i framtiden men det, det ser ut att handla mycket om Seven Soldiers of Victory <här> <här> och jag jag kan bli lite trött på att John Saltis ska skriva om just Seven Soldiers <här> of Victory men så får det väl vara. Eh <här> förhoppningsvis blir det lite GSA också. Jag <här> jag jag nu gör jag en jag är en prediction här men om den om den får gå ett lite tag då kommer då kommer han och och och och berätta för oss hur det ligger till eh mm. tror jag kanske inte i andra författarnas huvud men åtminstone i hans huvud för det tycker han ju väldigt mycket om att göra ja mm. jag jag jag kommer ihåg jag kommer ihåg när han varit borta från JSA ett tag och och och karaktärerna Black Adam och och Mary Marvel och så de hade fuckat upp det av Countdown to Final Crisis så det var så rörigt och ingen visste liksom så här ja men skulle hon blev ond fast hon blev inte ond och Grant Morrison skrev att hon var ond men då var hon besatt men vad var grejen så fick John Quinn så att tre nummer av JSA och liksom bara så här nej Okej, så här är det. Hon är rund för att liksom så här, de var de var inte svinbra de om numrarna, men det jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jävla skönt. Jag, jag, jag, jag nästan minnas att jag sa till dig innan så här, nu nu ska vi få det förklarat hur det ligger till. Nu ska det lagas, var skönt. Ja. Jag vet inte om det här är bara ett nummer dock. Eh, men jag, jag tänker om det säljer kanske det ger fler. Vi hoppas på det. Men eh det är ju, det är ju, vad jag vet första gången vi får se hur JSA ska fungera eh i i kontinuiteten nu. Sen eh, ja, sen in, innan eh, nu 52 egentligen. <laughs> De har ju verkligen inte synts till mm. mer än i, i vissa serier där eh, där man sen inte har riktigt följt upp det. Sen eh, har vi Joker-serien, The Joker som jag nämnde för ett tag sen den uh, nummer 2 kommit ut för ett tag sen. Vi har fått lite mer detaljer på Barbara Gordon i den. Hon har återgått till att vara The Oracle nu igen. Eh det vill säga den här informationspersonen på länk som egentligen hon kan utnyttja vid behov. Eh uh, men jag tror hon extra knäcker som Batgirl också så även om det är svårt. Jag ja, men lite mer liten annan roll för henne nu. Sen den här round robin kommer du ihåg kanske? Round robin rodeo. Det har ju fortsatt. Ehm sen sen vi pratade senaste det är nere på jag tror om det inte har hänt mot sen sist att det är fyra bidrag kvar här. De har ju slott ut varandra i i olika omgångar. Jag kan ju säga att eh, Ambushberg rök ju snabbt alltså. Eh vi har kvar eh det ser ut som ska heter Green Lanterns Underworld on Fire. Jag vet faktiskt inte alls vad den handlar om. Men eh sen har vi Blue Beetle grade, Graduation Day. Eh Ro Robin's den här serien som där alla Batmans gamla sidekicks skulle samlas på något sätt. Och sen har vi någon som heter Suicide Squad 7. Så det är de de fyrade då tror jag. Eh Men alltså okej. Okay. Nu har jag inte varit med och röstat va eh yeah, för jag försökte mig fattade inte vad man gjorde men var inte det de tragiskt fyra alternativen <laughs> ja. av de som fanns jag villna ge mig en Jesse Quick-serie eller, eller, eller Ambush Bug. Påtala om det om ni vill att vi ska göra ett uh, Ambush Bug specialavsnitt så finns det en Instagram-post som ni kan gå in och lajka. Jag tycker det borde vara en tidsgräns på den men visst går vi ni och lajkar den. Alltid händer samtidigt. <laughs> Nej, det är det vad. Eh en annan grej som hänt är ju att Stålmannen och, och här har jag lite dålig koll på detaljerna men Stålmannens uh, serie Superman ska ska uh, inte fortsätta. Okej. Okay. Eh uh, utan uh, istället ska uh, hans uh, son då eh uh, ta över den här titeln alltså uh, Jon eh uh, Jonathan eller Jon Kent eh som ju har varit superboy och som i den här future state om ni kommer ihåg den här eventet som var i två månader i början av vårat där de visade DC lite i framtiden så fick man ju då se att han var stålmannen eh om jag förstått saken rätt men nu ska han då ta över så han ska få sin egen serie Superman Son of Kal-El. Ehm och stålmannen ska istället gå in i något det är inte så att avdödare av stålmannen men inte just nu i alla fall lite rykte att han kanske ska göra det men eh, han ska göra något annat istället. Jag tror han ska vara med i något annat superhjältelag som eh, har hållit på med något mycket viktigare än en en sånt som står mannen vanligtvis syssla med. Så ja, det det ja, det bättre det rekommendé spontant. Jag jag blev inte, mm. inte jag blev inte jag blev inte frukten så att sugen på att läsa det själv men jag har tittat på lite och jag tror de har släppt något omslag eller något sånt där och jag tyckte det det så väldigt snyggt ut. Eh mm. uh, men men det, det är väl så här man gör när man ska introducera en ny karaktär eller, eller en ny version av en hjälte. Man man måste inte göra en serie där hjälten originalet blir ond eller död nej. eh underbroddad. Det man kan väl göra en serie så här, ja, ah, då tar vi helt lite paus eller ja. eller whatever och så gör vi en ny serie där vi där vi frontar den andra hjälten istället och om den blir populär då kan de huga sam existera. Ja. Nej, men det det tyckte jag det precis min reflektion också att eh ja, de där inte avstår man för att introducera en ny utan det här går ju lätt att stega tillbaka eh så vad fante då? Men med det sagt ja inte fundamentalt någonting emot att man dödar av karaktärer heller. Jag kan tycka att de här jätteklassiska hjältarna det det de kommer ju inte dö på något sätt. Alltså de kommer de de vi vet ju det så kan inte ens hålla en en en en icke klassisk hjälte död i mer än några månader innan den kommer tillbaka. Så att hur skulle det liksom det här hur ska man kunna döda av stålmannen och hålla det över tid? Det det går. De har inte den förmågan just nu annorlunda fan att göra det. Eh det den långsiktigheten finns inte vad jag kan se i alla fall. Eh hade det funnits så hade jag tyckt det var mer intressant. Ehm man man höll fast vid det lite men man är så styrd av jag vet inte vad man är styrd av men de här snabba reaktionerna tror jag som som gör att man man kan inte hålla hålla det liksom. Ja nej men det, det finns ju liksom eh, ja men Grant Morrison när när han han gjorde Final Crisis så mm. eh, spoilers för Final Crisis men Batman killar uppen i slutet på den tror alla. Men mm. men Grant Morrison var ju smart och och liksom även om det verkar som att Batman dör i sista numret så så i samma nummer får man reda på att Batman överlevt liksom så så att där är ju man får ju lite chock value och så men för alla vi som satt som jag gjorde vet jag då så jag fast han är inte det här. Ja. Alltså det det är så dövär det inte Batman nu därför att DC är inte döma i huvudet. Vi, vi vi vi fick ju inte vara driga i många sidor innan vi fick det bekräftat. Eh <laughs> äh, <laughs> och det så tycker jag man kan göra för att det gav ju dessutom Nu läste jag väldigt lite utav det men då var det Dick Grayson som tog över som Batman eh uh, och Damian Wayne en karaktär som jag vet många gillar men som jag inte alls tycker om som Robin och då blev det en, liksom då blev det Batman säger jag men men en helt ny dynamik och det det funkade ju svinbra faktiskt ju jättemycket om det har jag förstått det som även om det var mycket mm. sura miner i början eh uh, och, och och sen kom Batman tillbaks och och man kunde göra grejer utav det där där finns historien måste fortsätta. Ja, men där eh, vi får se hur det går med den nya stålmannen hur länge så länge det håller eh uh, om det blir en succé kanske. Vi vi får väl hoppas på det. Det hade varit, det hade varit roligt. Ja, det är rätt nice. Jag uh, så också att eh uh, Blue Beetle och eh uh, Booster Gold ska få en uh, miniserie på 8 om Blue and Gold. Uh, Dan Jurgens eh uh, 0 hour för fatan <laughs> som man kanske inte ska vara mest känd för. Uh, ehm stålmannen också. Eh uh. det ser ut danger guns tror jag ska, eller blue beetle tror jag. Så att uh, Ja. Nej, vad säger jag, uh, Booster Gold, Blue Booster Beetle. Booster Gold ja precis. Ja precis. Som skrev den i alla fall. Så ja, får vi se. Eh något som fansen har uh, reagerat positivt på vad jag kanske har sett har sett på på de sociala medierna. Det är väl ungefär vad jag eh, tänker ta upp. Har du något på de andra film och tv och så vidare framtonen? Men jag jag har jag har lite grann. Jag tänker vi kan mm. eh, ta det lite hastigt för det är inte det är inte så mycket att gå på djupet på, men för många många veckor sen så skrev jag ner och sa rent sagt det att det är, i i eh, Mad Hatter kommer vara med i Harley Quinn säsong 3. Och det är liksom Jag är massa där sig figur med i Harley Quinn hela tiden så att Ja. Just att man hatar mig det det kanske inte är så speciellt men det visar ju att där är liksom en en säsong 3 på god väg och det gör mig mm. eh, väldigt glad. Ja, vad kul. Det ska bli jättekul att se. Uh, ja, jag är riktigt taggad. Eh, uh, sen uh, försökte jag läsa den här på talomänsboken, den här Lethem Live men den kan man ju bara läsa om man har en sån DC Universe Infinite. Så att eh shit fick jag. Det det, det ryktas om att de ska släppa på fler i sommar, men jag eh, är leende. Det är så jag, jag vill. Jag vill väldigt gärna betala för för att läsa. Yeah. Men ni gör det väldigt svårt. Eh, mm. jag tar inte snabba casting grejer också. Jag nämnde ju att det var lite casting till eller rollsättning när det är till Shazam 2. Fury of the Gods Helen Mirren ska vara med som karaktären Hespera. Den det för några veckor sen och nu är det håller vissel så heter Lucy Liu också ska vara med mm. som karaktären Calypso. Eh och båda de här två figurerna är är inte från serietingarna liksom även DC liksom mäktiga med alla gudar och så vidare. Där finns liksom inga, de här två karaktärerna finns inte associerade med med Captain Marvel och Shazam. Eh vad vi har kunnat se så att har tänkt in dem skapade för filmen eller så gör de en större historia med liksom i DC:s universum är ju alla redion sanna i princip. Eh så så ja, allt eh, mer och mer intresserad. Eh och sen så har de kastat eh en kille som heter Finn Whitrock eh som Guy Gardner i den kommande eh, HBO Green Lantern serien som har varit på tapeten skit länge nu. Ja, uh, okay. jag rotade lite grann i hans filmografi. Jag har inte sett så mycket av det han har gjort eh uh, och han ser alldeles för trevlig ut för, <laughs> för att vara en giganter. <laughs> Men det är ju kanske en del av skådespeleriet också att han ska få. Ja, uh -huh. uh, spela en skitstövel. Ska den handla om gigantern då den serien? Då vet man inte. Jag gissar att den ska handla om ett helt gäng lanterns alltså det hade varit det hade varit skitkul om det liksom man valde att göra en Green Lantern serie och sätta Guy Gardner som fokuskaraktär eh uh, av alla Lanterns liksom. Eh mm. uh, men jag tror inte det utan jag tror att det blir en liksom Green Lantern core grej mm. och det hade varit skitkul om den var dels i uh, DC:s liksom filmuniversum men också om uh, man inte bara plockade in uh, core alltså Jordan Stewart, uh, Gardner, Rayner etc etc. Den också gjorde någonting med Alan Scott i den serien, men det kanske är för mm. mycket. Det kanske är för mycket hopp att på. Det är det nog. Ja, uh, men den är, den verkar påkostad i alla fall och de har hållit på väldigt länge med den så det det, det, det, det jag, jag kommer nog att försöka se den när den när den kommer. Men det det är en sån här när den kommer, den det är inte om den kommer. Nej, nu är den nära. Det var om väldigt länge, men nu är den nära och mm. nästa år tror jag det. Okej, okay. vad roligt. Eh och så avslutningsvis, vi har pratat om det förut också men nu är det bekräftat att Michael Keaton kommer vara med i nästa Flash film. Okej. Okay. Eh efter att vi hade pratat om det sist så gick Keaton ut och sa att han funderade på det men det var mycket med med gård att spela in säkert i pandemi och bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Men nu verkar det som att de de alltså jag misstänker gård att spela in säkert. Jag vet inte, kanske några miljoner till så kanske det blir säkert. <laughs> Men det det, det ska sä, det ska sägas att Keaton verkar älska att han en gång varit Batman. Han verkar inte så sugen på att fortsätta när det begav sig, men jag såg ett supercut av alla gånger som Michael Keaton helt randomly intervjuar och i tal och sånt tar vänt sig mot kameran och sagt I'm Batman. Från och då sen. Så att jag tror han är glad för att vara med. Ja. Det ska bli kul. Är det, är det om den kommer när den kommer på den filmen? Nu är mm. det också nära. Så nu är nu ja. har den nu är den slatead och jag tror till och med att det är liksom manuset klart, casting är klar, regissör och allting liksom. De har hållt på här i en länge med denna, men det verkar som att nu är det på gång. Alltså en flashfilm har ju i princip varit så här några år bort sen jag började läsa dessa serier. <laughs> <laughs> det, det var liksom det gick där så i redan det var mitten av 2000-talet eh äh, äh, om att ja men det skulle komma en han och rå, nej det blev inget. Han ja, är på gång. Nej, det blev inget. Så jag tror det när jag ser det. Men, ja. <laughs> ja. Ja. Men det var, det blir ingen som kommenterar långt antal. Nej, jag tror inte det, men det var det var ju en period när Disney Marvel eller då var det bara Marvel för det var innan ehm det var innan Disney köpte dem hade liksom en jätteslate med filmer som liksom de annonserade ut. Och och det så var väldigt så här. Ja men vi ska kanske göra en Wonder Woman. Vi får se. Eh vi har snackat med en kille om att titta på möjligheten att göra en Flash. Vi får se. <laughs> sen sen det. Sen blev de aldrig av. Ja, men det ska bli kul i alla fall att se. Är det något mer inom film och TV? Eh nej. Nej. Nej. nej vi får inte. Det. det får vara bra nu. Ja. Det får det räcka. <laughs> ja. Vitt Tack för det i alla fall. Då då tror jag att vi inte har något mer idag faktiskt. Men nästa nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt nytt vad kallar vi det? Vanligt avsnitt. Ja, det då ska vi titta vidare på på Man of Steel va? Ja, precis. Del 2, spännande. Så eh går gärna in på Instagram också och eh, Twitter. Prata med oss, säg vad ni tycker och vad vill ni vad vill ni hör mer om och så där. Jag verkligen, alltså det finns ju det är en funktioner på bägge de två så skriv jättegärna till oss eh eller i kommentarer till till våra till våra inlägg eller eh, gå in på forumet på marknadsmolest.se så vi hör mm. jättegärna från er. Gör vi. Då säger vi tack så mycket och på återseende. Samma läd och lapstid. Samma Ladderlabs-feed. Hej då! Hej då! Nu är vi i den här punkten när vi pratar lite grann. Mer om musikens egna. Sluggar. Kom och... igen!